Федір Волк, як ми знаємо, не відкидає змішаностей, але він уважує її за кількістю дуже незначну. Професор Волк пише з цього приводу вносів, припускає відхилення від загального типу українців, особливо в прикордонних частинах України, але тільки для нечисленних кількісно осіб. Наші матеріали, зауважує носів, Відзначає ці відхилення досить яскраво, та розійшовшись своїм учителем у поглядах на однорідність українського антропологічного типу і висунувши тезу про змішаний його характер, носив тим часом у поясненні цієї змішаності не вносить нічого нового. Він лишається на позиціях волка і, подібно до останнього, пояснює змішаність впливом сусідніх народів з одного боку – поляків для ясного типу, з другого – молдаван для темного. Щоправда, у Носова намітилася тенденція виділяти серед українців поділля дві різні антропологічні групи – одну – високорослих брахіцефалів і другу – великорослих світлих брахіцефалів з ясним волоссям і ясними очима, але цієї своєї спроби щодо виділення окремих антропологічних типів у складі українського народу він до кінця не довів і жодних остаточних висновків з того не зробив. Це зробив інший учень вовка Руденко, який разом із Раковським опублікував у 26-му томі збірника. Секції Наукового Товариства імені Шевченка за 1927 рік статтю під назвою «Погляд на антропологічні відносини з українського народу». Які носів Раковський та Руденко, положені вовка про антропологічну однорідність українського народу, протиставили тезу про змішаний антропологічний склад українського народу. Якщо за вовком елементи змішаності мають обмежений і до того ж периферійний характер, то Раковський-Руденко зовсім обминає ці елементи периферійної змішаності у прикордонних смугах і центр ваги переносять на питання про елементів змішаності в основному складі українського народу. Як носив щодо українців Поділля – так вони щодо українського населення в цілому твердять, що взагалі в цілому український народ є надзвичайно мішаного антропологічного характеру. Ствердивши, що український народ представляє собою мішанину щонайменше шести головних європейських типів і в цьому розійшовшись з волком, вони, однак, Подібно до вовка вважають адріатицький або динарський тип за основний. Основою є безперечно адріатський тип. За найбільше заступлений споміж всіх інших європейських типів, за підрахунками Раковського-Руденка, відсоток динарського типу у складі українського народу становить 44,5%. За вовком динарський тип превалював на всій території України. За раковським руденком він поширений по всій території України, але превалює тільки на півдні. Південна смуга України – ось та територія, де динарський тип переважає над іншими. Відсоток представників цього типу збільшується постійно, поступаючись від півночі до полудня – так що в першій північній полосі він виносить більш як третину, в другій середній більш як дві п'ятих, в третій південній більш як половину всього населення. Поруч з цим динарським типом великорослих або вище середнього зросту темних та мішаних брахіцефалів, Раковський Руденко виділяє ще інший тип брахіцефалів малого зросту, з темним або мішаним забарвленням очей та волосся. Другим, сильно заступленим типом є, пишуть Раковський Руденко, альпійський тип, що виносить пересіч 22%. Цей альпійський тип у своїй чистій відміні виступає однаково часто на цілому просторі України.